Corvo, bon dia. Hola, bon dia. Ciutat Web, navega a través dels racons més autèntics de la xarxa, amb Lluís Pancorvo. Sempre em fa molta gràcia aquest separador. Sí, està <laughs> molt bé. autèntic. Què ens portes avui en aquest piló de papers avui... digitals? Has que jo porto una llibreta digital. No, no sí, sé ja l'he vist. Deu ser, de nou, de... Deu ser nou producte, perquè no l'havies no vist encara. No l'havies eh? vist a la web encara, doncs jo crec que l'hauries de posar. T'agrada? high-tech. Home, i tant, i tant, un boli, això eh? Això demostra que cada vegada és més, més friqui. Sí, m'estic transformant. <ríe> Quins portes avui? Bueno, avui moltes cosetes, molt variades, eh? I, i sorpreses. I sorpreses? Mm. I coses útils? No. No, això, això per altres seccions, sisplau. <ríe> ja, comencem amb, amb un sistema que s'està implantant a Anglaterra, que és, bueno, suposo que tot sabeu com aneu amb el cotxe, passeu per aquells que es diuen gàlips, Sí. Ah, que, clon -clon, que, eh? no que no ens agrada, que ens agrada a doncs aquesta gent té gàlips, però quan tu passes, eh, fas que el cacharroquet eh, a una miqueta i el que fas és que quan baixa genera electricitat. I amb això carreguen, bueno, la fan servir pel, pel municipi. Ah, molt bé. Una cosa útil. És útil. Almenys te toca el que no sona, però diu Molesta igual, però almenys fa, fa energia. <laughs> Exacte. Sí, sí. Com funciona? doncs quan passa el cotxe eh, pel propi pes del cotxe baixa, baixa una, aquesta, aquesta mena de rampa que el que deu fer deu ser alimentar un tipus de de, de de rodetes jo doncs crec crec que deu ser com el de la bici, una dinam... però de dues tones por ahí, ahí sí. deu anar per aquí, deu sent si estem amb el sentit, la veritat, sí, segur. segur que sí molt bé, molta energia per, per la gent que passi per sobre s'ha de tenir energia per poder fer servir tots els gàgits que tenen, cada vegada tenim més sí. necessita molta electricitat i val la pena generar-la amb, amb, amb el cotxe? Am, amb, el, amb, el, amb, el, amb el gàlid de bicicleta. Amb el gàlid de bicicleta. <ríe> Més coses variades i no útils. Coses variades. Això podria, podríem estar parlant de la, de, de, de la beguda del futur. I és que una empresa que es diu Ipifini, Ipifini. que dius, home, molt, molt coca colero no queda, no? Però... No. Doncs aquesta gent ha, ha tret una tecnologia per la qual venen, a tu te venen l'envàs, amb, amb aigua carbonatada a dintre. És dir, com si fos l'alcohol, la pepsi, el que sigui, però sense... Aigua amb gas. Sí, no, però no ven bé aigua amb gas, sinó el, el, el, el que seria la base de, de la beguda. Mm. I llavors, al voltant de tota l'ampolla, la, la, tota hi tenen com una mena de botonets. I cada botonet és un... És un, és un, és un sabor. És un gust, un sabor, i tu pots fer-te la teva combinació. D'aquí va sortir la cherry coke, jo estic segur. Segur. <laughs> i segur que tindrà un gust semblant perquè a veure, perdona, uns botonets i que se't barregi amb aigua carbonatada sí, sí. bueno, són, són, són uns botonets però són una, deuen ser una, ser una pastilleta de polvos, una pastilleta de polvos alguna mètica de líquid que es deu barrejar i deu fer doncs sí, sí fa un aspecte de ser molt bo de ser boníssim de provar m'hi unes ganes a la mateixa que sí, me se't veu a de... la cara, se't sí, la cara. Una, una petita ganyota però bueno, és molt, molt maco Sí, doncs és això, aquest... aquest jo, jo crec que si s'ho una miqueta pot sortir una cosa apanyada, eh? Jo vaig veure un reportatge un dia, no sé si, si ho has vist, de la llauna de cervesa que s'autorefrigera. Si la vaig portar jo aquí... La vas portar? Sí. Ostres, jo ja l'havia vist abans. Ah, ah perquè podria ser el dia que tu no hi eres. Ah, doncs hauria de ser el dia que jo no hi era. Perquè jo ho havia vist en un, en un reportatge i vaig pensar... Mira, no fa, eres, eh? fa Lluís Pancorbo. Sí, sí, doncs, doncs ja, ja dia, la vaig portar. Era el dia que no hi eres. A ell no se li res, a en, en no, Lluís. No, no, ni no, una. no. Però no hi era jo quan ho vas explicar, eh? Bueno. Diré en la meva defensa. <laughs> Més coses. Clar, que també la meva auto no defensa, podria dir que això vol dir que no us vaig escoltar. Sí, però perquè estàs molt feinada Estava molt enfeinada. Estava fora del país. No, Exacte. ja m'agradaria. Més coses. Més coses. Parlàvem fa, fa una setmana, no sé si era la setmana passada o l'altra, parlàvem d'aquell kit que ens vam fer, de la maleta que et seguia, de la targeta que es connectava a l'ordinador que, que cridava. I... I el, el, el cachirulo al, a l'orguinyano de paper de plata, plata. Per evitar que ens registrin a l'aeroport. <ríe> un nou perquè sí, anem un, un, un, nou, un nou element a ajuntar al kit. Que seria un, un malatí eh, que està pensat per guardar joies, diners, etc. És una niqueta bèstia, eh? Ja, jo aviso ja de per si. Eh, doncs tu vas amb el malatí el tio que passa que te'l roben. Llavors tu tens un mando a distància que el que fas és que té dos botons. El, el, pr el primer... El primer eh, emet un so de 107 decibelis. Que molesta. Sí, si no molesta et rebenta el tímpano. Però... Una de dos. Una de dos. I el segon, si, si, si el, el caco doncs no, ha, no... No respon al primer atac. Sí, no respon. Eh, fa que a la maleta hi hagin 80.000 volts. Et fot una descàrrega. Bé, eh? Vull dir, segur que la deixa anar. Com a mínim. Si no se li queda enganxada la mà tota cremada, potser, potser sí que la deixarà. Sí, el no toqui la part metàl·lica del, del tancat, eh? A potser la mà Senyor. se queda enganxada a la maleta i la mà fora del... Això sí, mai maleta a l'aeroport. També, eh, també. Perquè això ha de passar a l'aeroport, perquè és que... Sí, clar. És on anem equipats. Sí. Això ho podem comprar? Sí, sí, això val eh, 900 euros. Home, no és barat. Lo que no han dit és el que val carregar la bateria. Ah. Perquè aquest 880.000 sí. vols... Han de, han de passar molts cotxes pels gàlips per, per carregar això, eh? Sí, si deus tenir cas, una sortida directament de trifàcia contra, contra la maleta, eh? 10 hores carregant. Més coses. Sí, sí. Més coses. A veure, Fa també fa unes setmanes parlàvem de, aquell, mag, aquell magnífic invent, que vam anomenar com a invent ara per ara del segle, d'aquells estudiants de Múnich, mm -hmm. que tenia aquell pos posavassos que directament te cridava, mm -hmm. doncs la gent que es veu que els estudiants aquests elements <laughs> els agrada el tema, no? Eh, no dirien que els agrada del mam, però sí el tema, el, el tema de la tecnologia sí. relacionada al MAM. Tecnologia aplicada al bar. Al bar, exacte. Doncs han tret el que ells anomenen un robot barman que té la, la característica que està feta amb, amb l'ego. <ríe> que és <ríe> maco, l'ego. Està, hi ha tota una sèrie d'ampolles, i llavors tu lo dius que vols, i el robot doncs, t'ha preparat el cúctil i te'l te dona. Perquè diguis tu després la Simo, que pujava i baixava escales, Jordi... Sí, sí, que no bueno, feia res. Aquest robot sí que fa. Fa còctels, també, no? Mm. Sí, si tu li dius, per exemple, vull un vodka amb taronja. I, I t'ho fa. fa. La proporció és robot o és proporció humana? Mm. Perquè, clar, Home, aquesta és l'altra. Li pots que, dir que l'agradet? Si en un robot li pots passar algun codi o el, el pots hackejar d'alguna manera perquè te, te l'emplenir. Perquè te'l te castigui de mala manera. <ríe> Tampoc no, no sap. Si sí, quan, quan va passant la nit, a mirar què va en el tio cada vegada li fot més, no? Tampoc no ho sap però està molt bé. Està bé. És un projecte d'aquests estudiants alemanys. Robot Barman es diu. Més I, i relacionat amb això de, de les begudes i tot això, aquestes series ja sense alcohol, i és que s'han inventat, inventat una, una tassa de cafè que té la peculiaritat de que barreja sola. Oh, però, no fa falta que li passis la cullera. Però tot el misticisme de barrejar el cafè, que a mi és l'únic que m'agrada. <ríe> doncs sí, tu agafes un botó a la tassa i el, el, això comença a girar. I... Bueno, home, està bé. Eh? Val 22 dòlars. Però ja és el colmo de la mandra, no?, també. Sí. Que em barregin el cafè amb el sucre, perquè és que em fa mandra fins i tot això. <ríe> sí, sí. Home, jo crec que això està pensat per, per aquests americans que es compren aquestes tasses de... de mig litro sí, que, és que has d'anar amb, amb, amb, amb aquesta cullera de fusta ja, que van, rotllo <ríe> panoràmic sí, sí, sí, rotllo panoràmic seria. Amb el cafè que fan és una mica brebaje també, eh? <ríe> a més a què hi posen <ríe> tot menys cafè Aigua. Aigua. I polvos d'aquests de, de l'aigua sulfatada aquesta que has portat al principi, sí, preten que preten el botonet gust de cafè. I com els hi és igual, doncs, gust de cafè. M'has que seria un programa molt variat i estem fent un programa molt de bar i beguda, eh? eh? Bueno, ara arriba, arriba la part escatològica. Ah, d'acord, doncs també ens agrada. Oh! Ve... <laughs> <laughs> els ulls Això... no veuen, però és que he vist una fotografia i la veritat és que quan us explico el que és... <laughs> Això és un producte que està orientat als camioneros. I què és aquest producte? Doncs eh, és una mena d'embut... És una garrafa. <ríe> és una garrafa amb un embut... I un cable. Que la fan pagar per 60 dòlars, que el que serveix és que tu te posaries el que seria la part de l'embut a, a, a la zona... Urinària. Urinària, i pots, eh, el, la, la publicitat del, del producte diu que pots eh, estar sense anar al lavabo doncs fins a emplenar 1,25 galons, que no seria l'equivalent en litros que és. Però per poc que sigui, és molt. Sí, és molt. <ríe> Són molts galons, Són molt. moltes hores sense anar al lavabo, i advertimint a les persones que el facin servir que se'n recordin De que vagin del camió, <ríe> perquè hi podria haver-hi una important incidència passant els galons. <ríe> I ja me'ls imagino tots parant a menjar amb aquells bars de, de aquells, carretera, de carretera i tot <ríe> baixant i, i, i, i amb al darrere amb, la, amb, amb el cordill a l'arrere. <ríe> si passejessin al bosc. <ríe> Passejant al <el> galòmetre. Al <ríe> galòmetre. És un invent divertit. Eh. I sí. I el que ve, encara tot encara no l'has vist, però també faré quan vegi, quan sí, vegi la fotografia. està relacionat amb els lavabos. Ans abocat també, eh? Sí, però aquest menys, perquè no perquè és aquest, en veritat, és per evitar en el lavabo. És, una, és, una, és un producte que, si algun dia arriba a les, nostres, a les nostres contrades, tindrà un èxit brutal. Perquè és el típic urinari d'home. Què fa l'home quan va orinar? Això m'ho heu d'explicar vosaltres. Doncs fa punteria. Doncs això és un sistema que té una pantalla LCD amb el qual tu jugues per fer punteria. Sí en està rient des de que has començat a parlar és, que és veritat, és veritat és, un, és, un, és, és molt habitual entre els homes fer punteria i és, trobo que és una idea que està molt bé és una demanda social sí, sí. I, doncs, <laughs> doncs hi ha aquesta mena de, de com si fos tablero el que seria l'ordinari i una pantalla lc al davant i tu pots anar mirant a veure si fas punteria amb el joystick has de matar, matar marciano sí, sí, una és mica de ha... Space Invaders sí, sí, has de... hi ha 3 o quatre ha... modalitats de jocs sí, sí i de matar marcianos. I de matar marcianos. Molt bé. Almenys perquè, segons diuen, la notícia que he llegit, segons diuen, perquè el flujo sirva per a algo. <laughs> molt útil, molt útil. Aquest no et No, el eh? dia que arribi aquí, la veritat és que els homes no sortiran del, del vàter. La PlayStation, PlayStation 3 ja està. No tindrà èxit en front d'això. Bueno, calda que no, no, no treguin no ja. no bueno, no no una tot, eh? <laughs> Aquests Sony són capaços, eh? I també hi jugar jugadors FIFA al lavabo. I jo veig els bars amb els homes al lavabo i les barres buides gairebé, bé, només per anar a buscar combustible per tornant a jugar, <laughs> perquè, o sigui, no veig pas. Sí, jo, jo crec que això és a l'application killer del galòmetre, eh? Fi, més, més cosetes, que tens més papers digitals encara. Més coses. Eh, L'altre dia parlàvem del de, tema aquell dels gold farmers, aquells sí? xinesos. Bé, bueno, doncs hi ha ja que seria també l'application killer dels gold farmers, Uh, és a dir, el que, és, el que podria arribar a aquesta gent I és que, com comentàvem doncs, Les primeres fases d'aquests jocs de, de rol, allò, mm -hmm. multiplayer, massius Doncs són tedioses de passar no hi avorrides I hi han, han etapes del joc En què pff, trigues a passar te les Doncs hi ha una empresa coreana Que ha tret una, un dongle USB Que el que fa és que tu connectes a l'ordinador I ell juga per tu mm -hmm. Molt bé, <laughs> I és que meravellos, perquè dius, vaig a comprar-me una cosa que jugui per mi, sí. mentre eh, la tassa em remen el cafè <laughs> i m'enxufa un galòmetro <laughs> i em poso una cosa al cap per evitar que em detectin els aeroports. Sí. En fi, que em fa molta gràcia. Doncs això, és, és per... El bo d'aquest sistema, fins ara hi havia aquest, aquest tipus de sistemes, però anàvem per, per software, era un programa. Uh -huh. I aquests programes tenen una sèrie de... el seu funcionament, era detectable per al, per aquests per aquests, eh, aquests servidors de, de, de jocs d'aquests massius, no? I llavors els detectaven i els atreien fora del joc, amb el qual perdien la qual cosa perdien la puntuació que tinguessin, la, mm. la puntuació acumulada, etc. Doncs aquest loboz, que com és, és hardware, és, és un, un dommel que es connecta a l'ordinador, i el que et fa aquest és controlar-te el mouse. I llavors és exactament... Com si estigués com jugant si sí. Però sense jugar. Exacte. Molt bé, molt còmode. Sí. I ja per finalitzar un joc que amic Jo, jo l'he conegut aquesta setmana mm -hmm. i... He entrat a la teva web i, i l'he vist anunciat com... quin gran joc. Sí. El és que joc jo del futur. Ha de ser, ha de ser el, que, el, el, el revulsiu dels jocs, el, el, el canvi que fan els jocs. Jo us en faig cinc cèntims. El joc es diu Sport. És un joc de... de, de uh, Bill Wright, que seria la persona que ha fet els Sims, els Sims 2, aquests jocs de... De, de simulació humana, però entendre'ns d'alguna manera. Que tu no t'agraden? Que mi no m'agraden. T'avorreixes? Sí, no m'agraden gens. Però hi ha gent que està viciadíssima. Ja, eh? ja, sí, sí, no, no. Els sí. cims, hi ha totes les, cims, totes les coses que s'hi fiquen. Ja, el que passa és que ha arribat un punt en què ja treuen els cims del cola i los cims de la disco sí. i els cims a tot arreu. Vull dir, únicament un, és una màquina de fer calésia. Ja. Mm. Bueno, doncs aquest, aquest, aquest, aquest home eh, ha desenvolupat aquest joc que es diu Espor, Espora, Espora, i la idea és la següent. Tu comences eh, seguint una espora, és a dir, l'embrió d'una espècie, i comences en un planeta X. I llavors tu el que has de fer és aquesta espora començar a... Primer, a, a, a que mengi l'espora, bueno, a, a, a tenir les seves funcions vitals cobertes, anar passant generacions, anar millorant l'espora, el joc et va, et va, et va dient... Doncs, uita, els, les properes millores que pot tenir l'espora les és no de tenir dos boques, tenia una tres, per poder menjar més. Doncs tu li poses tres boques és vas fent una mena d'organisme, mm -hmm. vale? fins que arriba un punt en què arribes a assolir un mínim d'intel·ligència. El moment en què assoleixes un mínim d'intel·ligència, passes a un, a un següent estat, que seria més un joc, com si fos mena de joc de rol. Amb el qual cosa, el que has de fer és anar, anar per al territori on estàs tu, i, i doncs, anar ja mm, buscant menjar però d'un altre tipus, ja d'una forma carnívora o, o anar assolint més, més, més, més intel·ligència, i més coneixements. Eh, ja comences a agrupar-te amb, amb, amb colònies de la teva mateixa espècie. El següent pas ja és que aquestes colònies ja es transformen en ciutats, en pobles, ciutats, comences, la, la, la tecnologia ja comença a florir... Eh, comences a lluitar contra, contra civilitzacions, bueno, contra espècies del, del, mateix, uh -huh. del mateix planeta, eh, va, va, va evolucionant el joc fins per aquesta línia. Llavors arriba un punt en què la tecnologia ja eh, arriba a tal punt en què tu ets capaç de eh, sortir del planeta. I fer de Star Trek. Fer de Star Trek. Llavors, tu s'usus planeta i tens els planetes que estan en el teu sistema solar. Veus el Sol, però tot això molt gràfic, tot en 3D, mm -hmm. molt una passada. Sí, el, el vídeo està a Rampons i jo el recomano que ho veieu. És una llarg, són 35 minuts, però el recomano totalment. Llavors tu estàs a la, a la, a la, en, el sistema, en el teu sistema solar i pots anar a visitar altres planetes. Altres planetes que pot ser que estiguin habitats, com pot ser que no estiguin habitats, que estiguin totalment erms. Uh, allà tu pots arribar a, a crear atmosferes sobre el planeta però el planeta es veu d'una forma molt, molt, molt xula, molt, amb muntanyetes. No és un planeta com veiem la Terra des de fora, no? Uh -huh. És un planeta molt petit, però tots els planetes són iguals, iguals d'aspectes són diferents, però tenen les seves muntanyetes i tal. Bueno, total, que tu doncs, vas intentant conquerir altres planetes d'aquell mateix sistema solar. Però llavors, la segona etapa és sortir del teu sistema solar. Llavors, surts del teu sistema solar i estàs a la galàxia a la qual tu pertanyes i això igual tu pots anar a tots els sistemes solars de la, tots els sistemes solars de la teva galàxia entrar i fer-ho mateix doncs per eh, fer primers contactes amb altres civilitzacions que s'han creat eh, etc però no s'acaba aquí el joc sinó que pots anar encara a un nivell superior sortir de la teva galàxia i anar a la nebulosa on uh -huh. ten totes les galàxies en el qual cosa arriba un punt en què tots es pu entrar a poder centenars de galàxies que tenen centenars de, de, de, de sistemes solars que tenen Uh, jo què sé, d'uns milers i milers de planetes. Quin joc més llarg acaba? Uh, mira, avui llegia amb un, un, un blog que es diu Zona Geek uh, que aquest home deia està pròpi, perquè és que aquest joc sortirà cap al, a finals del 2006 a uh, principis del 2007 i aquest home amb, amb conya deia quan surti aquest joc el món s'acabarà mm. perquè tothom jugarà i ningú anirà a treballar ningú, perquè es, es, es, es preveu que sigui un boom de la, de la indústria de de videojocs. Sí, molt més que el simple. Llei una pregunta i aquest, aquest, uh, aquest organisme, clar, en funció de lo que tu triis, serà duna manera o d'un sí, altra. Sí, sí, no? sí, sí. Un aspecte, un altre, també. Sí, sí, en funció de les teves decisions et sortirà un organisme, un altre, sí. Sí, sí el, el, el, el, depèn de tu el vas triant a mesura que es va evolucionant i clar, tu no pots tirar enrere, no pots tirar enrere tampoc. Clar. Si tu ja has escollit, doncs, de, jo què sé, doncs... boques, tres boques, tres boques tindràs, tindràs tres boques, difícil. Mà. suposo poder, sí, la, sí, la, al llarg les pots, les pots perdre, no? S'acabarà jugant en xarxa això també? Perquè si jugues a xarxa ja directament... Jo suposo que... que sí, suposo que sí, perquè tots els que van per aquí. No, a mi, la veritat, és que em va, em va, em va sorprendre. i vaig veure el vídeo aquesta setmana mateixa i... Per PC, no? Parlem? Només? Uh, per, per PC, per Nintendo DS i per PlayStation PSP. És a dir, per, per les portàtils i, i per PC. Tots dos aquí esperant a comprar-lo ja? Esperant <laughs> a que surti? Home, té bona pinta. Mm, no, no, quan és que... surti el joc, fes una pausa per venir a explicar-nos cosetes. Si sí, no, ja, ja, vindré, ja, vindré, ja vindré jugant. Ja Vens jugant. Si fa falta, et portes al portàtil i mentre crees nebuloses, ens vas explicant alguna cosa, si és que tens temps, però clar, com ara han sortit aquestes pantalles, que tens dos pantalles, doncs mira, amb una jugues... No, però posaré aquest dispositiu que joco per tu. Ah, va. <laughs> Perfecte. <laughs> perquè és jugar jo, si juguen per mi, no? ja veus. Sort que es creen tasses de cafè que et remenen el cafè, perquè puguis fer tantes coses, perquè si estàs tot el dia jugant amb aquest joc, que és el que diuen que passarà, doncs... Sort. O sigui, diuen... És, és, ha de ser... Però és brometa, però... Sí, sí, sí. Ha de ser com... Jo crec que ha de superar en, en, en temps els cims de molt... Hauríem de fer el rànquing, però no el farem. Bueno. Perquè, si no, l'Enric Bautista ens És que m'he passat molt el joc aquest, eh? Ens dirà que ja està bé, que no té temps, perquè s'enrolli com una persiana que li he de fer sempre en punt a les dues del migdia, li dic que Enric prou, Enric para. i simplement dir-te que el dia que vulguis parlar de cinema amb l'Enric et quedes una estoneta més i parles amb ell, que ell em va dir que estaves convidadíssim. Vale. Vale. Però ha de ser del cinema friqui. eh? Del cinema el friki. El cinema que ell consideri més friki, el que considero més friki. Molt bé, fareu un debat. <laughs> vale. Fiz na semana que a ver, Luís? Vinha. Por que falei mal no número 8? Por que?